Радість переповнювала груди. Терман живий. Тельмана можна врятувати. Пригадався шкільний мітинг у веселому після підпалу Рейхстагу. Того ж дня ми дізнались про арешт Ернста Тельмана, палаючи очі хлоп'ят, стиснуті кулаки рот фронт. Гаразд. відповів я Павлю. Зв'яжемося із командуванням. До відповіді ви наші гості. У таборі нас уже чекав гардий. Я коротко виклав йому зміст розмови з Павлем. Гість гардому чомусь не сподобався. Не вірю, швабу. Від наш товариш це ще треба довести. Гардий залишив нас. А через годину повернувся у супроводі довгов'язого блондина, який також побував у Бухенвальді. Пауль зрадів камраду. На всі запитання відповідав докладно із знанням таких деталей, які можуть бути відомими лише людині звідти. Я вийшов провести гарного і блондина. Ну як? Був він, був у таборі. Мені навіть обличчя його здається знайомим. І ці поперечні шрами на лобі, де я його бачив? Гарде й наполягав, не поспішайте, Єзус, Марія, тільки не поспішайте запитувати командування. Треба перевірити. Саме перед цим ми одержали таку радіограму. Голос. Попереджаємо, що Гестапо засилає у партизанські загони і розвідгрупи своїх агентів, переодягнених у цивільний одяг або під виглядом радянських військовополонених. Будьте обережні. Павло. Навже Павль і Магда провокатори? Не може бути. Тримаються дуже природно. Але чому Пауль так не подобається гардому? Пауль і Магда просиділи весь день у землянці. Увечері я запросив їх до себе повечеряти. Метик, як було домовлено, прошмигнув у землянку гостей і сховався під нарами Пауля. Повернулися гості на підпитку. Зразу ж заснули. Задрімав і Метик. Прокинувся від сердитих голосів. Магда пошепки розпікала Пауля. Той відповідав польською мовою. Ранком ми гостей арештували. Прибів гардий, віддай їх нам, капітане. У мене на провокаторів нюх. Люблю з ними розмовляти. Спочатку наші гості обурювались, повторювали свої легенди. Першою зізналася Магда. Так, агенти гестапо. Пройшли школу. Заслані, щоб розвідати місце знаходження групи капітана Михайлова. На очних ставках сварилися, топили один одного, на щось сподіваючись. Пауль Дійсно був у Бухенвальді і в Освенціві, але не в'язним, а наглядачем. І по сумісництву підсадною качкою у польському блоті. Згодом із польського барака у бункер переводили всіх, кого заносив у свій список Пауль. Переводили і його в той же бункер в окрему кімнату. Пауль полюбляв жити поруч із своєю жертвою. Вночі він виходив із кімнати, відмикав камеру і заходив до вчорашнього чиятеля по бараку в Осесівській формі. Акуратно війшов мундир і по звірячому знущався з в'язня. Йому подобалося спостерігати повільну тяжку смерть, тривалу агонію. Магду Пауль зустрів. У табірному домі розпусти для есесівців.